Karibu mpezi msikilizaji wa kipindi cha kisogoni kipindi kinachoangazia masuala ya kihistoria na utamaduni. Leo tunakitizama kifaa cha muziki wa asili kinachoitwa malimba, ambacho asili yake ni pwani ya Tanzania kama wao wenyewe wanaoita mko Ngoma. Nimetembelea kijiji cha Makumbwisho ya Taifa kilichopo jijini Dar salam Salaam kutizama urithi usioshikika wa ngoma za asili ambapo anakutana na mpiga kifaa hicho cha muziki wa asili Shaban Chuma kutoka kikundi cha uchezaji ngoma cha asili cha Makumbusho na nakutana na aina mbili za malimba na anaanza kwa kutuelezea asili ya kifaa E, haya malimba e, ya kizalamu wanapatikana katika mkoa wa Pwani na Dar es wenyewe ni wazalamu na malimba ya haya yanatumika katika sherehe mbalimbali za kumtoa mwali, kuburudisha pamoja na e, kujiweka sawa baada ya shambani hivi na labda mlo wa mchana hivi natoa limba lako na kaa katika mchungwa basi unapiga pia malimba kumama ndani akitaharisha chakula chakula mchana kabla na tena ni kwenda shambani. Hii ni asili yake uzalamuni. E, kabla haijaitwa marimba zamani ilikuwa inaitwa ulengela. Ulengela. E, ulengela. Sasa hivi baada kuja masuala ya kuona hii wazee kidogo wamenini vijana ndio wakabadilisha, wakaita mkwaju ngoma. Okay. Sasa jinsi ya kupiga haya marimba kuna kuna semu unasoma kwamba ala za muziki ama ni muziki ambao unaoupia mtu kutoka kichwani. Hapana, hii limba alipopata ala ya mziki hii ya kutoka mwenyewe kichwani kwako kama sasa hivi ni, niweze kupiga marimba kwa nyimbo gani eh unapiga tu za kama kama magitao vinanda mwenyewe unaguuni mwenyewe utengezaji na sauti mwenyewe asivu unaendelea kupiga nyinyi mnawaezaje kupiga chombo kama hiki bila kusoma sehemu yote. eh tunaweza kwa sababu ya kipaji na uasilia wa kabila langu mwenyewe kwa sababu tokea nazaliwa nakuta hichi mababu walipiga mababa baba walipiga basi sisi watoto na jukuu tunafuatilia baba kawezaje kupiga mimi nishindwe ya familia kiupo na marimba na wewe utajua kupiga marimba kuna historia yoyote ya kuweza kujua mwanzilishi wa hichi kifaa kwa kweli kwa kipindiche tukupata bahati kujua nani kaanzisha lakini wenyewe wazalamu wazee wa zamani walianzisha kitu kitwi ndani mnafanya mpaka unaweza ukatoka muziki ambao wewe unauhitaji eh kwanza mbao kuna mti maalum unaitwa mninga sasa unavitaka kutengeneza unaupasua vizuri unauchonga vizuri afu natafuta sauti kabla kabla hujafunga hizi vile vile tu unatafuta sauti una, una unaza... sasa yeah. unaanza ile kubwa sasa sauti baada ya kubwa unachonga sauti kwa hiyo eh, hiyo kila Mbaka, ukichonga kila ukichonga kila ukichonga unapua, yeah. unamaliza Unaanza tena unatoboa. sasa. Una sasa ukishatoboa, naam, lazima sauti ina, ina, ina ama zina Sasa okay. ndio unachonga kwa upu chini zote. Kwa upu chini. kama kuna kuna nali e, kwa ndani. Ee, okay. ee. Sasa kadiri unachonga unaanza tena. Sasa baka unapata hiyo kamii hiyo hiyo ya kuna tafta box sasa sanduku sanduku ya sandu. ya. Uh, hii ina kuchukua mnaendelekea kutengeneza kama una kazi za nyingine zina kukabili naweza kutengeza wiki moja ni ngoma za aina ngapi ambazo kwa hapa kwetu zinatumia marimba kwa hapa kwetu kuna ngoma kama ya kizalamu kuna ngoma ya kisambaa kisambaa kuna ngoma ya kidigo okay. zote hizo zinatumia marimba na wagogo na wewe hizo ngoma hizo tu kama bazi. ya kidogo na ya Baada ya kupata maelezo kutoka kwa Shabani Chuma pia nimepata nafasi ya kuzungumza na Waziri Ali Kilima ambaye ana uwezo kupiga malengo zote mbili ya Senegal na ya hapa nyumbani Tanzania anatuelezea tofauti iliopo ya kwetu sisi unapiga malimba kutokana na nyimbo ambayo unahitaji uimbe nini. Ehe, yani ukishajua kabisa kwamba mimi nataka nifanye kitu hiki niimbe hivi. Kwa hii malimba unaweza ukaipiga. Lakini pia halikadhalika hata ya kigeni. Ya kigeni na vitu vingi ambavyo vimeongezeka ni tofauti na hii yetu sisi. Ehe, kwa sababu hata ukiangalia vibao yetu sisi ni vidogo, vile kule vya ya kigeni imekuwa nyingi kwa sababu malimba ya kigeni ambayo imeongezewa tunasema kwamba imeongezewa nani kuna kizi ambazo zimeongezewa. Hii malimba imetengenezwa kwa staili ya keyboard. Mhm. Mm mm -hmm. yani, yani, kuna do re mi fa hii malimba kigeni imetengenezwa eh. kama mfumo wa kinanda. Kwa eh. kinanda eh. mfumo wa kinanda lakini yetu sisi pia ni mfumo wa kinanda lakini hii imetengenezwa kwa ajili ya nyimbo za simbo asili. za asilia moja kwetu wenyewe Tanzania. Sawa sawa. Eh. Okay. Na ndio maana ukuta mwingine anaweza akapiga malimba ya kigeni, hii haiwezi. Haiwezi. Kwa sababu hii yenyewe imetitia ime, ime nyumbani kabisa. Okay. Kwa sababu vitu vya nje weze kuimbia kwa sababu ya nje wenzetu wanatumia sana dolemi fasolati do japokuwa na sisi umidale, tunazo lakini sisi tunazo zetu za asili, za asili. sasa Ine. kuna tofauti ambayo naiona nikiangalia hii ya kutoka Senegal eh, naona vibao viko vingi ndiyo je pia hiyo inaweza kuwa ni tofauti E, pia hiyo ni tofauti ni tofauti kwa sababu ndomba anakuambia ile pale kwa staili ya kinanda. Ina maana kinanda kwambia kuna A B C G C, C Mwana. Sao, vitu vipo. Lakini tumekosa mule kuna vitu vinaitwa tunasema effect tumekosa kwenye hii yeah. marimba inakosa effect hivi ambavyo inakosa effect hizi marimba, hizi tofauti yeah. na keyboard Keyboardi kwa maana kwamba ah, kwa ina effect sawa sawa tunasema kwamba kuna sharp kuna minus kuna nini okay. kuna vitu ambavyo vile wenyewe wazungu walijaribu kuviweka lakini hivi ni vitu ambavyo hao pia walichukua kwenye yeah. kuamfumoa nini ya malimba sawa sawa ehe yeah. kwa hata sisi katika hii malimba yetu sisi hawa wadalamu yaa ni nyumbani tumeangalia kwamba kwamba malimba ya kotu sisi kwa nini tufanye yani hatua iwe kama ya wenzeke kwa maana kwamba kwa sababu waliomechukua kwetu sisi. Sisi inakuaje na sisi tuje tutoke tena tuache asili yetu, tufate kwa wenzetu. Hilo e, swala linakuwa linakuwa nigumu. Okay, e, hii marimba imetengenezwa hapa hapa. Na hii marimba japo tunasema kwamba imetoka Senegal lakini sio Senegal peke yake, nchi kibao wanafanya. Okay. Kwa sababu e, hii tunasema nchi za Afrika Magharibi. Hii ni modern. Ni modern kwamba wametoa kwenye marimba hii. Ndio hata sisi wenyewe Tanzania umeona hiyo ya kizaramu. Hii ya kizaramu sisi yes, tumetoa awesome. hii ya kizaramu hii kama sisi mnasisitu watengeza modeli nye. Juu umeelewa? Ndio hii. Ndio maana wakatamalimba sisi tuliyetengeneza sisi hapa Tanzania na wanatengeneza wa Senegali au Mali ni tofauti na sisi kwa sababu sisi tunatumia jumba hili. Mali ukienda kuangalia Zambia ukenda kuangalia manani ma, yao wao yeah. chini wanaika vibuyu. Wanaika yeah. okay. vibuyu. Sijumuelewa. Kwa yeah. tofauti kati yetu sisi na wao. Kwamba wao wamedizaini malimba lakini malimba walioitengeza wametia vibuyu. Sisi Mijayabu. tume malimba kutoka kwenye wazalamu kuleta kisasa lakini katika usasa yetu sisi tume hivi hivi malimba ambao unaona hito yani, kuanzia jumba mpaka Yo, vibao. Lakini toni tu Tumezituni tumezi, tofauti tumezi, hii malimba ya ki, kutoka nje ukipiga nyimbo za asili inakubali za asili nakubali baazi ya nyimbo sio zote si zote, yeah, si zote. Ya yani kuna baazi ya nyimbo unaweza ukapiga ukazipata vizuri na ukafanya ambazo ukipiga kwenye ya, ya, ya azikubali azikubali vizuri yeah. zipo za makabila nyingi ambazo hazezi kukubali nataka nipige mojawapo ambaye hakubali sasa huku kwa sababu nataka hivyo ushindwe kuipiga kwa hiyo hii ni 对的呀就是你沒有就疲覺過 msikilizaji zipo taratibu za uhifadhi na utamaduni Wilbert lema ni muhifadhi Mila Mwandamizi kutoka kijiji cha Makumbusho anazungumzia juu ya uhifadhi urithi wa mila na desturi unavyohifadhiwa. Kuna urithi ambao unaoshikika, kuna urithi ambao haushikika. Anazungumzia urithi ambao unashikika kama unapoona hizi nyumba za asili, vile vitu ambavyo jamii inatengeneza na inavitumia kama ifa vya ndani kwenye nyumba, vigoda, mikeka, vitanda, mabakuli, mikuki, huo unaweza kuoshikika. Lakini kuna urithi mwingine ambao haoshikiki. Unazozungumzia sasa ile taaluma ya mtu kujenga nyumba, iko kwenye kichwa cha. Unazozungumzia ngoma za asili ule ni urithi ambao haushikiki japo ngoma zinapigwa lakini hai taradhi ya kupiga ngoma na mpaka mtu kutunga mziki, kupiga zile ala ule ni taalum au kipaji ambacho kiko kingicho cha mtu ambacho tunakiita ni urithi ambao unashikika. Ila jamii leza ikaufanya kwa kupitia urithi ambao unashikika kama ngoma sasa na vitu vingine na hizo marima na vitu vingine ili kutoa ile burudani au ujumbe ukafika kwa jamii kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo kwa hapa sasa kingine cha mkumbusho urithi ambao unashikika kuna hizo jumbe za asili, tuna makabila mbalimbali na tuna urithi ambao unashikika tuna ngoma za asili. Pia tuna programu mbalimbali ambazo zina zinaifanya jamii sasa hivi sababu ori sio ushikiki mara nyingi wanapotea wakasi sababu hata usipofanya ina maana utapotea kwa hiyo tuna vikundi vya ngoma ambao vinapa nafasi kuja kufanya ngoma ya asili faa inaitwa mario Nini kama watu wa utamaduni ni kwa kiasi gani mmeweza kujitahidi kueneza aidha we, mashuleni kwaza tuna program za, za mashule ambako tunaandika mashule yanakuja hapa. ila pia tuna program ambazo wanafanya mafunzo ya za, za outreach programs ambazo aidha tunachukua vikundi vya ngoma hapa tuna shuwa, anavyo kwenye mashuli hicho kikundi cha ngoma kinakuwa na jukumu la kutowa rudeni kwa wanafunzi Lakini wanafunzi wakija hapa wanapewa fursa ya kujifunza na, kupua, na, kutua, na kupata na na kupata maelezo hivi vifaa. Lakini pia sasa kama ndivyo mwanzo baada ya kuona hivi vitu vina kuna baadhi ya watu ambao washikika washio wanatoweka. maana tunatoa fursa sasa kwa hizo jamii kuja hapa. Wacheza ngoma hapa, wanaweza malimba hapa. Kuna watu ambao wanakuja hapa wanaweka wanatangazwa maizizo malimba kwa sababu pia ni mafunzo ya Lakini pia eneo la kijicho mabombosha tunatoa fursa kwa kwa wanamuziki mbalimbali. Ni vya kwaya, wanamuziki wengine mbalimbali kuja kufanya video shooti za kwa ajili ya kutoa muziki wao. Kuna baadhi wanafika hapa wanataka kufanya video za asili peke asili kwa hiyo mojawapo ya burudani ambazo kwenye hizo video zinaingizo ninye uviona ni vikundi vya ngoma vya kwa hizo za ala ambazo zinapigwa za kwenye hizi piano za kisasa lakini yakifika hapa unaweza kumshauri bwana hii ala mtu anaweza kupiga kwa marimba kwa sababu ni fursa moja hapo sasa bodangaza hii ifa na wasanii ambao tunao hapo. lakini pia nitaka kujua ufahamu wa watu juu ya kifaiki chamali naitwa Sara Jiwae mbaruku nasoma shule ya mtongani nasoma darasa la tano, c si. najua ngoma ya ya kimakonde na Kigogo unashaykusikia kimsaje kukiona kifaiki kipiga kinandra filimbi kwa jina anaitwa George Samuel natoka shule ya mtongani Darasa langu ni darasa tano, mwalimu anashau kutufundisha lakini sija kukisikia wala kielewa mwalimu anavyofundisha. Kwenda kujifunza hata kukipiga au kujifunza na mahali pale anapoenda au kupiga kwa mfano kama anavyopiga hivyo ndioweza kuna kitu chengine cha kujifunza. Kwa majina naitwa Albert Malusu ni mkazi wa Kunduchi Mtongani, mkoa wa Dar es Salaam lakini ni Asili ni mzaliwa wa Dodoma, kabila ni Mgogo. Ah, kifaa cha marimba, kwazi zile marimba yako kama matabaka mawili. Kuna limba sisi limba la asili yetu ya sisi kama wagogo, lakini kuna marimba ya wa sisi wa wake ni watu wa ya hapa kwa mkoa wa Dar es Salaam ambao wanafahami kama wadalamo yanatofautiana malimba yao na malimba yetu sisi hivyo tofauti hizo mbili ndivyo naweza kutofautisha hivyo lakini asili ya malimba ya kwetu naweza nikazunguzia kwa uzoefu ni kifaa cha mziki wa ala wa asili ambayo hutumika sana katika kipindi chetu si kama za ngoma za utamaduni wetu wa kawaida hasa wakati wa mavuno malimba hutumika vikichanganyika na na, na, na vifaa vingine vina, vya, vya, vya ala vya asili isumbi yani isumbi kiruga Kiswahili tunaita matari hivyo limba nalifahamu kama ni kiburudisho cha muziki wa asili malimba kutoka Senegali kwa kweli sinasikia lakini bado sijafahamu na kuyawana. jina langu kijoni nasoma mtakwaja bichi sekondali malimba ni kifaa ambacho yani kila katika katika labda mashughuli ila kimetengenezwa kama kama kistuli hivi hafu kimekuwa kime viti vimekatakatwa Afo na kamba afiki kinakuwa kina kinatoa sauti balimbali. kwa jina linaloitwa Nixon Sebastian nasoma kidato cha form 2 mtakuja bichi kifaa cha marimba ni kifaa ambacho kinatumika kupigia katika ngoma za asili ukiona sijawahi ila kwa kusoma shuleni tumejisoma mpenzi msikilizaji bila shaka umepata elimu ya kutosha juu ya kifaiki cha marimba mkatao kwao ni mtumbo tupende asili yetu mimi nilisungu David Kambona tukutane juma